MULȚUMIT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 Lucrarea aceasta parține preotului Niculiță, fiind apoi preluată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, a fost prelucrată în mesaje a 30 de minute fiecare, așa fel încât să poată fi difuzată pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G028 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 23 de la Galateni, capitolul 3. Mai înainte de aceasta să vă citesc pe scurt istoria unui boier care s-a întors la Dumnezeu și să vedeți în ce condiții. Citem astfel că un mare boier era pe patul de moarte. Era foarte frământat cu privire la veșnicia lui. În chinurile acelea și-a adus aminte că Ion, servitorul său, care îngrijește turma de porci, este credincios și că nu odată l-a rugat și pe el să se predea domnului. A chemat de ce grabă pe servitor și l-a întrebat, ce trebuie să facă pentru a fi mântuit? Stăpâne, a spus Ion porcarul, numai decât trebuie să vă duceți la cocina porcilor, să îngenuncheați acolo și să spuneți, O, Doamne, ai din milă de mine, păcătosul! Boierul nici n-a vrut să audă de una ca asta, dar boala îl chinuia tot mai tare. După câteva zile s-a hotărât să facă ce i-a spus Ion. L-a chemat și a spus că e gata să renunțe la tot ce are și să se ducă în cocină. O, acum nu mai e nevoie, stăpâne," a spus Ion. Dumnezeu a vrut de la dumneata doar renunțarea aceasta." Vedeți, pentru boierul acesta, ca să îl primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al său, a fost necesară experiența acelei boli dureroase care l-a dus până pe pragul morții și apoi smerirea aceea care l-a făcut să fie gata să se ducă în genunchi până la cocina de porci și acolo să ceară mila lui Dumnezeu. Vă spun însă ceva, aceia dintre dumneavoastră care n-ați primit încă pe Domnul Isus Hristos așa fel încât să vă rânduiți un loc în veșnicie împreună cu El, pentru dumneavoastră nu e nevoie neapărat să lăsați ca Dumnezeu să vă treacă prin dureri și chinuri, prin pierderi, prin jale mare sau știu ce alte împrejurări care să vă facă în final ca și boierul acesta să vă întoarceți la el. Faceți bine și luați aminte astăzi că Dumnezeu este creatorul dumneavoastră, n-ați apărut pe tera aici la întâmplare așa cum se spune pentru că nici dumneavoastră n-ați putea crede așa ceva. Dacă eu v spun spune că microfonul acesta la care vorbesc a ajuns aici din întâmplare, că a fost o explozie și că s-a făcut să adres fără să pună cineva mâna pe el, cred că v-ați îngrijora cu privire la sănătatea minții mele. Păi atunci nu vă supărați, dar cine nu s-ar îngrijora cu privire la sănătatea minții uneia care ar spune că omul, o ființă atât de minunată, a ajuns să apar așa, uite, Hocus Pocus Preparatus. Așadar, toți știm că există Dumnezeu Creatorul nostru, El vrea să aibă părtășie cu noi, dar din pricina căderii în păcat, nu poate să aibă părtășie cu noi. Și pentru că ne dorește tare mult, a pregătit El un mijloc pe Fiul Său Iisus Hristos, care a venit pe pământ, a luat chip de om, dar fără păcat, a plătit el, a ispășit el ceea ce am greșit noi, vina păcatului și acum din pricina lui, toți aceia care îl primesc pe el pot din nou să aibă părtășie cu Creatorul. Faceți bine deci dumneavoastră aceia care n-ați făcut pasul acesta încă, nu așteptați ca Dumnezeu să vă ducă prin probleme foarte serioase și dureroase, ci așa cum sunteți acum, spuneți Dumnezeule Ceresc care mai făcut, Mulțumesc că m-ai așteptat până acum să mă întorc la tine, am înțeles că ai dat pe fiul tău ca să moară în locul meu și totuși să ai părtășie cu mine, mulțumesc pentru aceasta și primesc jertfa fiului tău făcută ca pentru mine. După aceea continua să ascultați porunca fiului care spune cine va crede și se va boteza, deci urmează botezul și apoi credința în Evanghelie. În felul acesta... Veți putea trăi fericit și cu nădejdea veșniciei câtă vreme va mai da Dumnezeu zile pe pământ. Doamne Dumnezeule Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, călăuzind pe toți aceia care n-au primit pe Domnul Isus să facă lucrul acesta acum prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, iar noi care l-am primit, să nu obosim în a duce mai departe vestea aceasta bună a Evangheliei, așa fel încât toți cei care sunt rândui să o primească, să o primească și prin aceasta să grăbim venirea Domnului Isus pe care te rugăm să-L trimiți cât mai curând. Amin. Când în Domnului va anunța ta, și dimineața cea primă să venim. Ce-i la acel liman s Când se cită numele acolo fi Când se Cum cu întoiitorul nostru s-ar bucura, Când a voie și lui strânge, în ce rasca Când se cită numele acolo, vor ajunge cu Domnul Isus în slavă toți aceia care, ca și boierul din povestirea noastră de la început, sunt gata acum să primească jertva Domnului Isus Hristos cu orice preț și cu orice sacrificiu. Toți aceștia care sunt gata acum să plătească prețul de aici vor auzi trâmbița care îi va chema în ziua cea mare și vor merge înaintea Tatălui în caritate de copiei lui Dumnezeu, pentru că au primit jertfa Domnului Iisus Hristos. Haideți acum să ne apropiem de Cuvântul Domnului și să citim, așa cum am anunțat la început, versetul 23 din Galaten capitolul 3, care spune Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși, pentru credința care trebuia să fie descoperită. Epistola lui Pavel către Galaten se ocupă foarte îndeaproape cu dispensațiunea legii și dispensațiunea Duhului Sfânt. Arată care a fost locul legii și care este lucrarea Duhului Sfânt ca urmare a jertfei săvârșite pe cruce de către Fiul lui Dumnezeu. Așa după cum pentru omenire din punct de vedere spiritual au existat două epoci, epoca legii și epoca harului, tot așa și pentru fiecare suflet individual există două epoci. Înainte de venirea credinței, sufletul se află sub paza legii închis în temnița păcatului. Legea, ca un gardian înduplecat, nu îi îngăduie nicio libertate, ci vechează cu grijă la înspășirea pedepsei. Pedeapsa dată lui Adam o spășesc toți fiii lui. Heruvimul legii învârtește sabia de foc pentru a nu putea intra nimeni în raiul vieții, al adevărurilor și al bucuriilor duhovnicești. Dar iată, vine o vreme când decretul credinței, decretul harului, sosește la ușa celulei unde zace sufletul și toate zăvoarele cad, iar ușa cea grea se deschide, lăsând în libertate pe osânditul de veacuri. Înainte de venirea credinței, sufletul este chinuit. După venirea credinței, chinul încetează. Semnul celui care a primit credința este libertatea. Liber de păcat, liber de duhul legii, liber de oameni, liber de duhul rătăcirii. Credința eliberează desăvârșit sufletul, ea fiind cheia pe care harul o întrebuințează la deschiderea tuturor celulelor din marea temniță a vrăjmașului. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, așa cum spune versetul, închiși pentru credința care urma să fie descoperită. Legea, cu dreptatea ei, ne privea rece și tăios, și nu ne îngăduia să facem nicio mișcare spre viață, dar binecuvântat să fie Dumnezeu care l-a trimis pe Domnul Iisus întruparea Harului. El este marele eliberator care ne-a dus cheia credinței cu care putem descuia și celul păcatului pentru a ieși la lumină și putem descuia raiul vieții și fericirii veșnice închis odată cu neascultarea lui Adam. Credința, spune Sfântul angură de aur, atrage harul și aduce făgăduința la bun sfârșit. Dar nu orice credință este credința adevărată, ci numai credința care îi se descopere sufletului, credința care îl scapă din temnița păcatului și de toate legăturile vrăjmașului. Această credință o are în stăpânire numai Dumnezeu, iar El este Cel care o descoperă sfinților săi cum ne arată la Iuda, versetul 3. Cei care au primit credința sunt înveșmântați în hainele luminii, ale dragostei și ale slobozeniei. Ei înaintează fericiți spre viitorul măreț, pregătit de Harul lui Dumnezeu, unde se vor odihni în vecii vecilor. În versetul 24 de Galateni 3, citim mai departe. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți nepriheniți prin credință. Dragii mei, un indicator de pe pe care scrie distanța până la un oarecare oraș, nu poate fi luat ca orașul însuși. El doar arată direcția și distanța până la orașul spre care vrem să mergem. Tot așa a fost și legea față de Hristos cum spune versetul de aici, este un îndrumător care ne îndrumă spre o direcție. Direcția este Hristos, legea e numai semnul care ne arată. Ea, legea arată viața, dar nu era viața. Hristos este viața, dreptatea și sfințenia. Nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin lege, după cum nimeni din cei care s-ar opri lângă un indicator de pe șosea, nu s-ar putea considera ajuns în oraș. Așa citim aici că legea ne-a fost la timpul trecut, deci, un îndrumător, un indicator, dacă vreți, o săgeată care arăta spre Hristos realitatea. Viața și neprihenirea le primesc numai aceia care prin credință au ajuns la Hristos acolo unde legea îi îndruma. Rețineți, noi citim aici cuvântul lui Dumnezeu și acestea sunt scrise, acestea sunt cuvintele Sfintei Scripturi. Legea ne-a fost numai un îndrumător spre Hristos. Deci cine a ajuns la Hristos nu mai, este, nu mai are nevoie de îndrumător, după cum cel care a ajuns în orașul unde vroia să ajungă nu mai are nevoie de semnul care îi arăta direcția. Maria Magdalena n-a putut primi izbăvirea de sub puterea celor șapte dragi care o stăpâneau și nici iertarea păcatelor prin lege. Ci toate acestea, împreună cu o viață nouă, le-a primit în clipa când a genuncheat cu credință la picioarele Mântuitorului, zdrobindu-și inima în lacrimile păcăinței. Legea o arăta pe ea cât era de păcătoasă, arăta apoi sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, dar vai! Nu putea să-i facă nimic altceva. Era ca o oglindă care îi arăta murdăria de pe față, dar fără să o poată spăla. Ca o carte în care se descria boala, dar fără să o poată vindeca. Numai Domnul Iisus, Marele Medic, el poate vindeca desăvârșit boala și poate curăți murdăria. Maria Magdalena a aflat despre Marele Medic pe care legea l-a arătat mai dinainte, a venit la el și așa a fost vindecată. Legea deci, ne spune Galaten 3:24, ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Frații mei, folosiți tot ce vă îndrumă spre Hristos, dar nu vă alipiți inima de niciun îndrumător, fie că e vorba de oameni, învățături sau altceva, ci numai de Hristos. Căci cine și-a inima de îndrumători, de oameni, de legi, învățături, organizații, familii și așa mai departe, acela nu va ajunge niciodată la Hristos, niciodată nu va avea bucuria mântuirii. Repet, cum ar putea ajunge în oraș acela care s-ar opri lângă un indicator, lângă un îndrumător de pe marginea șoselei, pe care scrie numele orașului și distanța până la el? Domnul Isus trebuie să ne fie ținta și dorul nostru. Spre El trebuie să ne silim clipă de clipă, contopindu-ne desăvârșit cu viața Lui, cu felul Lui de a fi prin lucrarea Duhului Său Cel Sfânt. În versetul 25 de la Galaten, capitolul 3, ni se dau următoarele explicații. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Îți îndrumătorii spre Dumnezeu, spre Hristos și spre mântuire, își pierd puterea și valoarea când vine credința. Credința este desăvârșitul îndrumător spre Dumnezeu. Ea nu numai că apropie omul de făcătorul său, cum scrie la Evrei 11.6, dar îl și contopește pe om cu Dumnezeu, aducându-l în inima lui, cum găsim la Efeseni 3 cu versetul 17. Credința nu greșește niciodată ținta, ea duce sigur sufletul la Hristos și pe Hristos îl aduce la suflet. Legea însă era neputincioasă în privința aceasta, îndrumarea ei era complicată și nu dădea roadele dorite. Când vine credința, spune versetul de aici, o ce fericit și liniștit este sufletul în care a venit credința. Ce siguranță și lumină îi dă credința în toate problemele, și pământești, și duhovnicești. Ce putere de luptă și ce biruințe strălucite aduce credința în viață. Ce limpezir face credința în toate cutele inimii și minții. Cât de desăvârșit adună ea sufletul din toate împrăștierile lui. Ce statornicie frumoasă îi dă credința pe calea binelui adevărului și dragostei aceluia care o primește. Ce larg deschide ea porțile împărăției tainelor lui Dumnezeu! Câtă pace coboară credința în inima celui care a primit-o și câte daruri nebănuite aduce cu sine când vine credința. După ce a venit credința, așa începe versetul 25 de la Galaten 3, după ce a venit credința, sufletul nu mai dorește nimic din lumea păcatului, nu mai dorește nimic din vreo lege dinaintea ei, nu mai e săturat de nicio formă sau ceremonie văzută, nu mai caută niciun îndrumător pe pământ. Credința aduce cu sine pe Dumnezeu și în Dumnezeu este totul de plin. Cum spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul, Începutul și izvorul tuturor harurilor și bunurilor dintre oameni este credința. O, când vine credința! Toate puterile vrăjmașului cad, toate stâncile minciunii sunt sfârmate. Când vine credința, vine și dragostea și adevărul. După ce a venit credința, spune cuvântul, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, adică legea. Când vine credința, aduce cu sine ungerea Duhului Sfânt, care ne învață în toate lucrurile, după cum bine citim la întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 20 și 7. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe la Galaten 3, 26, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Cum vine mântuirea la mine? Cum pot eu primi acest dar nespus de mare? Eu ajung un copil a lui Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Hristos. Neprihănirea mea vine de la Dumnezeu. Ea este câștigată de Hristos pe cruce și îmi este dată mie în dar prin dragostea lui Dumnezeu. Credința este a noastră. Deși ea este darul lui Dumnezeu, adică devine a noastră când o luăm și ne folosim de ea. Tot ce este bun, orice dar, vine de la Dumnezeu. În clipa când iei darurile lui Dumnezeu și le folosești pentru mântuirea ta, îți devin proprietate. Credința este partea noastră în marea lucrare a mântuirii. Cum spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul, prin credință primim toate darurile spre mântuire. Dumnezeu ne dăruiește credința Lui care ne aduce pace și noi o primim. El ne-o dă în dar fără să o merităm și fără să ne ceară ceva în schimb. Ne spune deci versetul 26 de la Galaten 3 Toți sunteți fii Lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. În lume se dă o luptă încordată pentru a câștiga cinste și o stare înaltă. Se crede că dacă ai câteva milioane poți să fii în mare cinste sau dacă ai o situație înaltă ai cel mai mare bun din lume. Mulți se siresc în toată viața lor să ajungă bine văzuți în societate. Dar cât de sărăcăceasă trebuie să pară toate aceste lucruri trecătoare a celora care le privesc din perspectiva veșniciei. Sfântul Apostol Pavel ne arată aici cea mai înaltă stare la care se poate să ajungă cineva. Spune el aici, toți sunteți fii ai lui Dumnezeu și apoi ne arată calea numai prin lege, ci prin credința în Hristos Isus. A fi copil al lui Dumnezeu este mult, neînchipui de mult, mai depres decât a face parte din cea mai înaltă societate pământească. Un moștenitor al lui Dumnezeu este de mii și mii de ori mai bogat decât cel mai bogat om de pe pământ. Când ucenicii voiau să știe care din ei este cel din tâi, ferește că se gândeau la cele pământești, dar Domnul Isus le-a arătat lămurit că starea de copil mic e foarte înaltă. A fi ca un copil mic înseamnă a fi mare în împărăția lui Dumnezeu. A sluji altora este cea mai frumoasă slujbă. A te asemăna cu Hristos este cea mai mare cinste. La versetul 27, în continuare, deci de la Galaten capitolul 3, citim Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Iată că aici se lămurește frumos și simplu problema botezului, Problemă mult discutată printre credincioși. Din toate învățăturile Noului Testament și din toate darurile și mijloacele pe care Duhul Sfânt le-a dat, se desprinde un singur lucru, se urmărește o singură țintă, îndumnezeirea omului, transformarea lui după chipul lui Dumnezeu. Nimic nu se face aici de formă. Totul ce este scris este numai pentru îndumnezeirea noastră. Iar cele câteva simboluri pe care le practică urmașii lui Hristos au menirea de a arăta în chip văzut o realitate duhovnicească lăuntrică. Icoana botezului, căci așa este numit la 1 Petru 3 cu 21, ne arată o realitate puternică lăuntrică și anume îmbrăcarea omului cu Hristos. Acesta e botezul cel unul singur despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni capitolul 4 cu versetul 5. A fi botezat înseamnă a fi îmbrăcat cu Hristos, cum zice și Sfântul Ioan de Aur, nu e de ajuns numai botezul în apă dacă nu vom arăta o viață vrednică de Hristos. Dacă am ajuns la țintă, dacă se vede în noi chipul lui Hristos, felul lui de a fi, să nu ne mai fie teamă de oamenii care ne învinuiesc de neîndeplinirea tuturor formelor sau mijloacelor care au menirea de a ne duce la scop. Scopul este principalul. Hristos în noi, iată toată taina mântuirii și desăvârșirii noastre. Cine a folosit mai puține mijloace, dar a ajuns la același scop, este tot atât de fericit ca și cel care a folosit mai multe mijloace, Dumnezeu nu se uită la mijloacele folosite, ci la scopul atins. Toți ți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Îmbrăcămintea este una din principalele trebuințe în viața omului pentru păstrarea ei și mai ales într-o climă rece. La ce ar folosi mâncarea bună, apa și aerul dacă omul în timpul iernii nu ar avea îmbrăcăminte? Moartea iar curma zilele. Îmbrăcămintea însă îl apără de îngheț. Tot așa stau lucrurile și pe plan spiritual. Trăim într-o cumplită iarnă a fără de legilor, încât viața noastră cea nouă, dragostea și credința noastră, trăiesc sub amenințarea înghețului, așa cum vedem la Matei 24 cu 12 și în altă parte, dacă nu suntem îmbrăcați bine. Hristos este haina noastră cea călduroasă și păstrătoare de viață. Îmbrăcămintea mai are scop și acoperirea goliciunii trupului și îl face pe om demn de a sta în societate. În societatea lui Dumnezeu, în mijlocul sfinților și al îngerilor, nu putem sta goi, ci numai îmbrăcați în Hristos. Dar un lucru trebuie subliniat. Îmbrăcămintea cu Hristos nu se face din afară în lăuntru, ci din lăuntru înspre afară, cuprinzând toate fibrele vieții, după cum fierul este îmbrăcat de foc. Chipul focului se vede în toată masa sa, și în lăuntru, și în afară. Sfântul Iangură de Aur spune să ne îmbrăcăm în Hristos și împreună cu El să fim totdeauna, pentru că în ce este îmbrăcat cineva, cu aceea se și arată. Dar îmbrăcarea cu Hristos urmărește și în frumusețarea noastră, cum zice marele învățător creștin din secolul al III-lea, Clement Alexandrinul, cităm Noi să ne împodobim cu sfânta piatră cuvântului Dumnezeu, mărgăritarul de mare preț, adică Isus cel strălucit și curat. Oricum ar fi, îmbrăcarea cu Hristos este scopul vieții creștine, este însăși viața. Cine nu este îmbrăcat în Hristos, nu este nici botezat, chiar dacă s-ar fi afundat în apă, nu este nici fericit, și toată truda lui de a împlini anumite practici și rânduri religioase este zadarnică. Numai scumpul nostru mântuitor ne este adevărat îmbrăcăminte și podoabă, numai îmbrăcați de săvârșit în el suntem feriți de vântul loviturilor vrăjmașe și de gerul ispitelor și fără de regilor. Cum am putea rezista în mijlocul iernii păcatului fără el? Hristos ne încălzește cu adevărat. Orice altă îmbrăcăminte nu are putere de încălzire împotriva gerului vrăjmaș. În timpul din urmă, gerul va fi foarte mare. Acesta este un semn al bisericii din Laodiceea. Cine este îmbrăcat bine, va rezista și va ajunge cu bine în veșnica și minunata primăvară. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului G028 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți aceia care n-au primit jertfa Domnului Isus Hristos să o primească și astfel să fie îmbrăcați în Hristos ca să poată împărăți pentru toți veci împreună cu Hristos, Duhul Sfânt și cu Dumnezeu Tatăl. Amin. Cine putea să-ți facă parte De viața cea pără de poarte Cine putea? Cine putea? Iisus îți spun și sigur știi de ce mor ez nu dar este viu E dar putea E dar putea